în proză. Pista 5 Dar George Toporceanu s-a indignat. Ducă-se dracului, să nu mai văd în ochi, își face neamul de rușine. Auzi, eu îi aduc semințe alese de la București și dumneavoastră ei se ospătează în mijlocul drumului cu ce? Să-i rău, nu-mi mai trebuie. Totuși nu o uita și uneori își punea o serie de întrebări din care se desprindeau abia reținute, o ușoară neliniște și un vag regret. Dar aș fi curios să știu pe unde și ce face dicăloasa. Câteodată îmi pare rău că n-am adus-o cum ai adus-o tu pe a ta. O mai fi trăind? S-o fi adaptat la mediul acela păcătos și o fi decăzut până într-atâta încât să ouă și să scoată pui prin cine știe ce scorbură de copac? Cu cine i-or fi semănând bastarzi. O fi moștenind splendoarea maternă, ori atributele vulgare ale tatălui necunoscut? Cât scati și sticleți, câte păsărele cărora nu le știa nici măcar numele... Ba odată și un bot gros încruntat și zurbagiu nu iernau în casă la el. De câte ori întâlnea pe stradă câte un țărănuș țin în sub o colivie mică, în care se zbătea de moarte vreo păsărică speriată, o cumpăra. Iar primăvara, colivile își dădeau ușițele de perete și pensionarii zburau care încotro, fără să se mai uite în dărât. Numai unul s-a mai întors o vreme. Era un scatiu firav bătut în cap de o sticlețică furisită cu care nu știu ce abusese de împărțit. George Tăpărceanu îi despărtise înainte de a se face moarte de om și îngrijise lung pacientul. Arana se vindecase, dar pe locul ciocănit nu mai creștea nicio pană. Scatiul rămăsese chel și poate că de aceea era și timid și umilit. În numea dobitoacelor mărunte, ca și în lumea celor mari, orice infirmitate e socotită pe semne ca o dovadă de inferioritate. Liber în primăvară, scatiul era alungat de ceilalți scati. Vrăbile îl ciuguleau, ciorile îl cărâiau. Nu găsea de mâncare, pentru că totdeauna eu alți alții înainte. Și atunci s-a întors la colivia părăsită și a început să adune printre gratii semincioarele rămase în teicuță din vremea belșugului. George Topărceanu i-a pus semințe și apă și a proptit ușița coliviei cu să rămână deschisă, să poată circula în voie fostul locatar. Scatiul venea în fiecare zi. Pe urmă a rărit-o, pe urmă n-a mai venit deloc. Știi că nici nu mi-a venit chelbosul la masă? Îmi spunea George Topărceanu cu oarecare părere de rău. Pe unde o fi un blând? Te pomenești că să o fi îndrăgostit, spurcăciunea. Ultima și marea lui pasiune a fost un canar de harț, verde și cucuiat. Herr profesor. Avea glas curat și dulce, iar uneori triluri neverosimile de privighetoare. Deschide-o vecinii ferestrele să-l asculte ca pe o prima donă. Își cunoștea stăpânul de departe și imediat sărea la bătaie, zburlindu-și cu cuiul, înfoindu-și aripile și țărâind cu prefăcută mânie. – Faci pe pajura, scârbă mică! Pajura se repezea la degetul întins, ciugulindu delicat. Și se jucau așa ceasuri la șir, poetul și canarul, până oboseau amândoi. Întâi canarul, pe urmă poetul. Dar când a venit vremea să moară amândoi, a murit întâi poetul și pe urmă canarul. Lăsat în pensiune la fratele lui George Topărceanu, atunci când a trebuit să plecăm la Viena, her profesor a început să tânjească și după tovarășului de joc și după o daia veselă și luminoasă unde cânta, de gândei că dă sufletul. George Topărcianu pune la patefon câte o pleacă de-a lui Caruso. Ambit. Ambițios, mititelul se lua la întrecere cu tenorul și cânta fără să-și mai bată capul cu figuri muzicale, mai tare, tot mai tare, până cădea pe codiță cu pliscul căscat, afon. Cabotin, îl certa George Topărceanu. Nu Numul după moartea poetului, tot prin mai mi se pare, a murit și canarul. Noul stăpân îl lăsa să mănânce semințe de cânepă, ca și frunze de salată verde cu apa pe ele. Așa era omul cel rău. Hrănea mățele vecinilor, iarna la căldură păsările cerului și era în stare să stea culcat în iarbă ceasuri întregi, urmărind cu lupa câte o gâză mărunțică și aferată care își căuta de treburile ei, cochetând ca o domnișoară. Iar cine nu crede să citească, într-o dimineață de primăvară, să vadă ce a pățit pădurarul loveț, de la tot neamul cel înaripat pentru că a împușcat un țoi cât o alună, care a gățat cu spinărușa în jos de o crangă zgrunțuroasă, călca mărunt ca un șoricel, bătând cu pliscul în lemn și făcând din fundul gușiței, Gim, gim, gim, gim! Cu de mult visase să aibă un bumerang În sfârșit găsise unul la București La un magazin de curiozități Un bumerang australian autentic S-a întors la Iași Cu trenul de noapte Și era așa de fericit Încât n-a mai avut răbdare până a doua zi Și de la gara a venit de-a dreptul la mine Nu te speria nu e nimic Am găsit la București un bumerang Și am venit să-ți-l arăt Interesant, nu e așa? Mă duc, mă așteaptă la poartă a doua zi am mers la deal la vila lui Mihail Sadoveanu, să arate și celor mici și celor mari drăcovenia aceea australiană. Joaca a ținut până seara târziu. Toată lumea a uitat de volei. Dar bumerangul nu și l-a lăsat acolo, că dacă încăpea pe mâna lui Mihu, nu mai scăpa teafăr. Ziua următoare m-am dus ca de obicei, cum făceam de ani și ani, să-l trimit la dejun când se apuca de lucru uitat de mâncare, să-i pun oarecare ordine, fie și iluzorie în hârtiile răvășite și în corespondență și se i pregătesc rația de cafea, de o travă, cum zicea, pe 24 de ore. Un ceainic de un litru plin ochi. Dar când am intrat în casa din buna vestire, mi-am pus mâinile în cap. Toată odaia de lucru, pe jos, pe mese, pe divan, pe ferestre, era plină de scânduri, de compasuri, de echiere, de strugituri, de țigări fumate numai pe jumătate și de ceșcuțe cu resturi de cafea iar pe o măsuță se le făia o coșcogeamite balanță, alături de primul volum al enciclopediei la rus, deschis la bumerang. Venise de cu noapte, Miki Sadoveanu, fizician și mare meșter cioplitor, să reproducă bumerangul lui George Topărceanu. Lucrul era întoi. Meșterii, unul bălai și celălalt întunecat, ciopleau, lustruiau, măsurau, cântăreau și nu reușeau să facă nimic. Bumerangul lor, exact ca formă, ca greutate și ca echilibru cu cel australian, pleca din mâna care l-arunca, se învârtea frumos în văzduh, nimerea ținta, dar acolo rămânea. Rămânea ca un bleg, fără să se mai întoarcă de unde plecase. Australienii se uitau unul la altul consternați. Miti s-ar fi lăsat pe guba și s-ar fi dus acasă. cât că era foame, dar George nu se înfierbântase. Mai încercăm unul, numai unul și gata. Densitatea lemnului să știi că asta-i pricina. Și o luau de la capăt. Târziu, după ce ultimul bumerang se rupsese în două de la prima încercare, au renunțat. Când i-am văzut plecând amândoi să mănâncem împreună la luter și să-și continue discuțiile, am răsuflat. În timp ce treceau pe sub l-am auzit pe George Topărceanu. Dacă găsim lemn de nuc, mâine mergem la sigur. Am rămas singură să scude sub așchii și surcele călimările, scrumierele și creioanele, încercând să pun un pic de ordine scriitoricească în atelierul de tâmplărie al prietenului meu. Când nu mult după aceea am plecat la Agapia, bumerangul a fost așezat la loc de cinste în ciamantanul stăpânul său. Și a doua zi, valea Agăpioarei a început să fiarbă. Băieții cu cai de călărit, cei care păzeau vitele sau gâștele mănăstirești, o drastele spilcuite ale musafirilor, ba chiar și musafirii înșiși, Veneau să vadă minunea. Ciotul de lemn strâmb pleca sucindu se pe sus, lovea ținta, o buturugă sau un pietroi și o lua în urmând aceeași traiectorie, întorcându-se ca un cățeluș cu minte la picioarele stăpânului. Maica Achilina, care venea din pădure de la Cules Bureți, s-a oprit pe punte și și-a făcut o cruce mare din creșteți și până mai jos de genunchi. Ptiu, ce gătetoaca! Însă curând, lumea s-a deprins cu bumerangul. S-a deprins chiar și maica Licheria, Gazda lui George Topărceanu, care la început nu văia în ruptul capului să se culce sub același acoperiș cu drăcia aceea strâmbă de lemn și se ducea să doarmă peste drum la maica Tomaida. Numai George Topărceanu și băiții nu se mai săturau de joacă. Eu te mă, bumiranu!" strigau lăsându-și pe vale, gâștele pe baltă și vitele în marginea pădurii. Că doar nu lor mânca lupchii boalele dracului!" Și George Topărceanu le dădea pe rând să tragă cu bumerangul. Unii mereau, dar când vedeau Dihania întorcându-se asupra lor, se speriau și o luau la fugă mâncând pământul. N-a că era să-mi spargă capul. dă la doamne, iartă-mă că parcă-i giu. Spre seară, când umbra uriașa munților împăduriți se răsturna umedă peste vale, se-i scart între băieți, care se ducă până în mănăstire Bumiranu și pușcuța lui George Topărceanu. Azi e rândul meu, se înfigea unul. Ba, a meu, că tu ai fost alaltă altăieri. Spui minciun, că al altăieri o George Tăpărceanu apoi își alegea singur din grămadă tovarășul de drum și de povară. De obicei, îl alegea pe cel mai bicisnic și mai desculț. Să aibă și el o bucurie. Și plecau alături băiatul Fudul, cu pușcuța flober în spate și cu bumiranul sub zioară, George Tăpărceanu cu scăunașul de vânătoare și o carte netăiată. Așa au dispărut într-o seară peste dâmb. Alesul zilei fusese un flăcăuaș cu caii din pipirii, cu cât palma și, acum, în miezul verii, cu o căciulă cât toate zilele. Nimeni nu zicea pe nume. Ca toată lumea îi ziceam și eu căciulă. Am rămas pe un bolovan uriaș, călduț încă, în mijlocul părăului. Băieții stau întinși pe burtă la taifas. Nu mă văd nici ei, nu-i văd nici eu, dar îi aud și, din când în când, Ajunge până la mine duhoarea grea și iute de mahorcă. Fumează procleții. Trebuie să mai întârzi vreo jumătate de oră până își duce George Topărceanu bagajul acasă și se face frumos ca să ne întâlnim apoi în partea mai sia unde îi mâncăm seara. Și pe urmă o luăm singuri înainte pe șosea spre fântâna albă să căutăm licurici pe tăpșanul înalt de supădura de stejar. Băieții pufâia adânc și rar. Se vede că tracu rându din aceeași țigară groasă, cu iz de pănușă. Unul scuipă, pe urma zice. Ai văzut, mă, cum tage cu pușca în mărul de pe capul mnea ei? Mnea ei sunt eu." Ă? zise unul, dar al treilea face sceptic. de -i. Uite așa să mă îndoi dacă spun minciuni. Îi pune un pădureț pe cap, se duce până hătă încolo, ia pușca la ochi și dă pădurețul jos." Și nea ei ce face? Întrebă unul cam răgușit. Nea ei? râde. De? Ticnește iar cel sceptic. ca, să spună și Vasilică dacă nu e așa. Dar până să spună și Vasilică, s-a întors pe semne căciulă că s-ar toți cu gura să-l descoase. Îi a ai dus chiar până acasă? Pân? Și-a intrat la dumnealui? Intrat. Unde stă? La maica Licheria, cea chioară. Pe Bogoslov. Și cum e la dumnealui în chilie? Are puști multe? Aha, ridică glas căciulă, surprinzător de pițigăiat. Și puști, mă, și bumiranuri, mă, și ceasloave, mă. A dracului. Iar căciula încheie cu o octavă mai jos, admirativ și grav. A dracu. au plecat să-și adune boalele părăsite pe vale și prin marginea pădurii. Am rămas singură. Părâul își caută de treburile lui. La picioarele mele, el limpede și verzui, de se văd pe fund săgețile subțiri ale fățelor, alături râde încrețit ca un copil, care a făcut o poznă, iar mai departe, clocotește în spume în jurul unei bucăți de stâncă. De ce să fii înfuriat? Și ridicându-mă să plec și eu, trimit înainte pe apa agăpioarei spre cel care mă așteaptă în vale, aceeași exclamație gravă și admirativă. Ca și flăcăua și prietenii lui. Documente literare Topărceanomanie În zilele și săptămânile care au urmat morții tragice a lui George Topărcean, s-a strnit în publicistica vremii un adevărat val de Topărceanomanie. Într-un articol publicat în Viața Românească, George Topărceanu se ridicase împotriva indiscrețiilor postume cu privire la viața lui Eminescu, a octav minarilor de toate soiurile și, în special, împotriva Veronica ei, care bântuia pe atunci. Afară de prietenii de literatură, care aveau nu numai dreptul, dar poate chiar și datoria să o facă, s-au repezit să scrie despre el și prietenii de vânătoare, și prietenii de restaurant, și prietenii de cinematograf sau de tramvai. Ceea ce ar părea curios la prima vedere e că nici atunci și nici de atunci încoace, singurul lui adevărat prieten, Cornelul Mihalescu, Cosma Mihali, de care nu s-a despărțit din prima clasă de liceu și până la moarte, n-a scris nimic. Eu însă, care i-am cunoscut pe amândoi, l-am înțeles și i-am rămas recunoscătoare. Procedând astfel, Cornelul Mihalescu a adus celui mai discret dintre oameni omagiul emoționant al celui mai desăvârșit discreții. O tânără anonimă de pe lângă Tulcea, care dorea probabil să iasă din anonimat, trimisese unei reviste și revista o publicase cu candoare, o poezie inedită pe care i-o făcuse George Topărcianu, cântându-i-o într-o noapte cu luna pe Valea Părăului, la Agapia. Dar poezia cu pricina nu era decât o foarte cunoscută romanță pe care o cântau pe atunci toți lăutarii. Numai că George Topărceanu, extrem de meticulos, care în nopțile cu luna de pe Valea Părăului, înlocuise ad hoc părul castaniu cu bucle blonde și ochii negri cu ochi albaștri. Un cercetător literar din provincie îl înfățișa ca pe un trubadur sărac lipit pământului, cu zdrențe la manșetele pantalonilor și cu pantofii scălciați, rătăcind noaptea singur și trist, poate că și flămând, pe străzile pustii ale bătrânului Iași. Poetic, într-adevăr. Numai că George nu își comanda hainele la cel mai bun croitor din Iași, iar pantofii de o formă specială și cu tocul înăltuț, la cel mai bun pantofar. Și nu numai că nu rătăcea noaptea pe străzi flământ și trist, dar își putea permite luxul unor jucării destul de costisitoare. Arme de panoplie, un pumnal indian cu plăsele de fildeș, un iatagan cu florituri de preț, o pereche de pistoale cu cremene, de argint masiv suflate cu aur și împodobite cu email, puști de vânătoare, faimoasa pușcă de Toledo și atâtea altele, apoi cărți rare, aparate fotografice, mici, mari, sau fără burduf, pe care le demonta și le punea la punct până ce nu mai erau bune de nimic. Mașină de scris, biciclete și ceasornice de tot felul, de la ceapa aproape sferică care arăta fazele lunii, luna, ziua, ora, minutul și secunda, până la bijuteria acelui Movado de aur cumpărat de la Viena. Și câte alte mașini și mașinuțe, unele fără identitate precisă pe care le cumpăra numai ca să aibă ce strica. Ultima jucărie la care a revenit ca un copil, dar pe care nu și-a putut-o cumpăra pentru că n-a avut când, a fost o motocicletă cu ataș. Ne uneori la Viena, la câte o margine de trotuar, de care era rezemată câte una, ieșiseră în primăvara aceea modele noi și ne învârteam în jurul ei până când proprietarul minunii ieșea de la restaurant sau de la frizerie. Amuzat, omul cu caschetă ne dădea explicații. Mi-aduc aminte că am dat odată peste un american care nu știa nicio babă franțuzește sau nemțește dar era atât de binevoitor încât aproape că a demontat motorul în fața lui George Topărceanu ca să-i dovedească cu probe că motocicleta lui, bineînțeles americană, e superioară a tuturor motocicletelor din lume. Iar când Dihania plecat pocnind, părăind și scoțând fum pe coadă, poetul o urmărea cu ochii până dispărea. Nu, nu se poate, zicea, trebuie să-mi cumpăr și eu una, neapărat. Îmi iau pușca și cartușele, un pentru mămăligă, îmi iau țigări, te iau pe tine și ne ducem, ne tot ducem. Și pe atunci, ca și acum și ca totdeauna, pe oamenii iremediabil încruntați, umorul îi supăra, chiar dacă nu îi atingea cătuș de puțin, ca o ofensă personală. Se simțeau vulnerabil și își luau măsuri preventive. Cum am mai spus, s-a găsit cineva care a afirmat că George Toporceanu trebuie să fi fost un om rău, pentru că a dat jos dintr-un copac cu un cuib de țarcă. Cât despre Balada Popii din Rudeni, a lui Popa Florea, la care poetul ținea așa de mult, era o poezie imorală, antireligioasă și antipatriotică, o adevărată ticăloșie pentru care autorul merita nici mai mult, nici mai puțin să-i se retragă post-mortem Marele Premiu Național. Dar Balada Popii fusese scrisă cel puțin cu 20 de ani înainte. Figurase în toate cele patru ediții ale baladelor vesele și triste și în aproape toate manualele de curs secundar. Ce-o fi așteptat atâta amar de ani criticul cu rugină pe suflet ca să constate că poezia trebuia anatemizată și autorul ei pedepsit exemplar? A așteptat să moară George Topârceanu? Ba, pentru mai multă siguranță, să mai treacă și un an sau doi pe deasupra. Iar dacă George Topărcianu ar trăi încă, delicatul critic ar continua să sufere și astăzi în tăcere deja la de cuibului de țarcă și a tinerelor generații otrăvite cu balada popii. Au trecut apoi ani și ani. Mulți din cei care se repeziseră atunci să scrie despre George Topârceanu vor fi îmbătrânit. Mulți vor fi plecat și ei pe drumul cel fără de întoarcere. Fatimile s-au potolit. Inimile au uitat. A venit războiul, au venit prefacerea dânci. În numele lui George Topârceanu a rămas să vorbească doar opera lui. Și opera lui i-a vorbit. De la primele reeditări în 1955 și până la ultimele, în 1959 și 1960, șapte ediții, versuri sau proză, sau versuri și proză la un loc, au însumat 185.920 de exemplare. Iar primele ediții publicate în Biblioteca pentru Toți, deci mai la îndemâna tineretului și muncitorimii, s-au epuizat nu în câteva zile, ci aproape în câteva ore. Și George Topărceanu, tot atât de tânăr și de viu în tinerețea lui postumă, ca și în cea adevărată, e pe trece mai iubit, mai înțeles și mai prețuit. E într-adevăr un artist al poporului. Și totuși, trebuie să recunoaștem că, chiar în anii din urmă, s-au mai strecurat pe aici, pe coloană publicistică, unele cu atât mai regretabile inexactități. Un cunoscut romancier, descriind Iașul burghez de înaintea războiului, ne arată pe George Topărcianu, așezându-se pe una din băncile de sub castanii fostei străzi Carol, lângă o tânără studentă necunoscută și prezentându-i se Eu sunt poetul topârceanu. Că să o fi așezat pe o bancă sub castan, lângă o studentă drăguță, e foarte posibil. E posibil chiar să-i se fi prezentat. Dar că i s-a prezentat ca fiind poetul topârceanu, asta nu poate fi adevărat. O vreme apoi s-au publicat scrisori intime de o indiscreție de adeptul ofensatoare care au scos la iveală în ce scop, întâmplări, el le spunea incidente, nefericite din viața lui intimă, pe care le-a tăinuit cu strășnicie în timpul vieții și care nu aruncă nicio lumină asupra operei sale. S-au produs fotografii cu explicații necorespunzătoare și date biografice eronate, cu intenția de a servi anumite susceptibilități tardive. Ba, mi se pare chiar că s-ar fi făcut și care trafic cu unele cărți rămase de pe urma lui, care au dispărut fără urmă. George Toporceanu, profesor de literatură Cu mult înainte de a fi trecut cuiva prin minte ideea unei școli de literatură, George Toporceanu obișnuia să spună Adică de ce să existe școli de așa zise arte frumoase, conservatoare de muzică și teatru, iar vieții scritori să fie lăsați să se descurce singuri, fiecare de capul lui și după puterile lui? Or poate că literatura e socotită ca o artă urâtă, de ce să rămână irosită toată imensa experiența acumulată de înaintașii noștri? Și chiar de noi, cei care pe zi ce trecem, suntem tot mai înaintași? De câte zadarnică osteneală și de câte pierdere de timp am fi scutiți, dacă un Eminescu, un Caragiale sau un Sadoveanu n-ar fi împărtășit sau ne-ar împărtăși câte ceva din acele taine ale meșteșugului lor pe care ne bate în capul să le descoperim singuri. Asta nu înseamnă cum și-ar închipui unii când în felul acesta s-ar umple lumea de pseudo-eminești, pseudo sau pseudo-sadoveni. Parcă nu s-au umplut și fără asta, mulți ar rămâne pe alătura de drum, cum rămân și acum, dar cel puțin ar învăța gramatică, iar celor aleși, celor în stare să pășească mai departe pe propriile lui picioare, drumul le ar fi mai neted și mai ușor. Parcă toți absolvenții școlilor de arte frumoase ajung pictor sau sculptori, majoritatea rămân doar profesori de desen și caligrafie. George Topârceanu a fost, și nu întâmplător, ci pentru că a vrut să fie, un bun profesor de literatură. Dacă alții nu vor să recunoască, o mărturisesc eu care am avut norocul să fiu printre cei din tâi elevi ai lui. Era necruțător, dar avea o răbdare surprinzătoare la un om așa de iute și neastâmpărat ca el. Mergea atât de departe cu meticulozitatea, încât se ocupa până și de caligrafia învățăceilor lui. Eram încă școlăriță și ca mai toate fetele la o anumită vârstă, Imitam inconștient scrisul unei profesoare care mi se părea grozav de distins. Ce înseamnă codițele astea la M și la N? Se supăra George Topărcianu Și de ce nu legi literele între ele? Când ai să dai manuscrisul la tipar și are să-ți apară plin de greșeli, ai să zici că n-ai noroc și că zețarii ți de vină. Învață-te să scrii citeți și dă-le încolo de zorzoană. Cu voință se poate. Nici mie nu mi-a venit chiar atât de ușor la început. Dar m-am obișnuit. Și să mă poftească cineva, dacă îi dă mâna, să petindă acum că mi-a făcut vreo greșeală de tipar din vina mea. Nimic de prisos, spunea. Pentru un adevărat scritor, a cât mai mult material poetic nu înseamnă mare lucru. Material poetic găsești pe toate drumurile, numai să întinzi mâna. Și uneori nici n-ai nevoie să o întinzi. Important e să triezi acest material, să-l selecționezi, aici să te văd. Taie și aruncă tot ce nu e absolut necesar și nu lăsa lucrul din mână până când fiecare vorbă e la locul ei, exact acolo unde trebuie. Citește o pagină de caragiale. N-ai să găsești un singur cuvânt pe care să-l poți disloca din locul lui sau să-l poți înlocui cu altul. Atâta timp cât cuvintele se clatină în frază ca dinții în gura unei babe, nu poate fi încă vorba de literatură. Sau, dacă după ce-ți citește bucata, omul ridică din numer și zice, ei și... Înseamnă că n-ai făcut nimic. Arta nu e bomboană sau gogoașă umplută cu vânt. O înghiți, o uiți și s-a terminat povestea. Scriitorul adevărat nu scrie decât când are ceva de spus. Altminteri, tace și bine face. Artă gratuită nu există. Dar lecția cea mai impresionantă și mai eficace pe care o dădea George Toporceanu celor care aveau fericirea să trăiască în apropierea lui, era însuși felul său de a scrie. Îmi aduc aminte de munca îndârgită aproape neomenească, pe care a cheltuit-o ca să-și cizeleze de toamnă. Arunca atâta material, după care mie mi se rupea inima, ciocănea și întorcea pe toate părțile fiecare vers, fiecare strofă, ca să zvârle totul la coș și să de la capăt, încât nu obosea numai el, ci și eu, care nu făceam decât să asist, o oră sau două pe zi, la această muncă de sisif. Săptămân la șir a trudit cu unare, cu dușmănie parcă, până a reușit să realizeze acel colier de strofe sclipitoare și transparente, de pute să jur că fusese reimprovizate. I-am spus odată, dacă ar aduna cineva toate strofele pe care le a aruncat la coș, le-ar transcrie și le-ar publica, ar fi considerat ca un mare poet. George Topărceanu a râs, apoi mi-a răspuns, mai mare decât mine, probabil. Vai, ce ușor trebuie să fii scriind dumneata îi spunea câte o duduie visătoare, candidată fie la inima poetului, fie la paginile revistelor redactate de el, fie la amândouă. Desigur, mă culc cu mâinile sub ceafă, mă uit în plafon și poezia se face singură. Îi răspundea el foarte serios. Răspunsurile pe care le dădea la poșta redacției colaboratorilor INSPE ai însemnărilor literare erau exemple edificatoare și cu totul neobișnuite de conștiinciozitate literară. Cerceta cu atenție tot materialul care se primea la revistă și se primea, nu glumă, muzele care tăcuseră între arme se răzbunau cumplit. Și de câte ori descoperea la vreun debutant măcar o scânteie de talent, se oprea asupra ei cu toată solicitudinea. E drept că uneori se răzbună destul de crud pe cei care furau timpul și puneau nervii la grea încercare. Atunci scotea ghearele ca pisica și replicile lui zgâriau adânc. Venea uneori la noi cu buzunarele umflate de scrisori și manuscrise. Le punea pe masă, teancuri, apoi începea să le cerceteze. Fuma și cita, cita și fuma. La urmă le arunca furios. Pe foc! Încercam uneori să-l îmblânzesc. Uite, ăsta are sensibilitate. Câteva strofe bunișoare. Pe foc, repeta el. Pe foc la bucătărie. Ba, dacă aș putea, l-aș da pe foc și pe autor să se învețe minte. Însă manuscrisele pe care le punea la o parte le mai citea o dată și încă o dată. Și chiar dacă nu erau de dreptul publicabile, autorii respectivi primeau câte un cuvânt de încurajare. George Topărcianul, zgârcit la scris ca și la vorbă, și atât de greu încât trebuia să facă o scrisoare, scria uneori câte trei sau patru una după alta, și niciodată două la fel. Escria scria lui Damian Stănoiu, Hortensiei Papada Bencescu din epoca a scrisorilor bianca Porporata, Corporata lui Ion Barbu, din epoca lui Nastratin Hoja la Isarlâc, iar Sandrei Cotovu i-a purtat mai târziu o lungă și caldă prietenie epistolară. Metoda profesorului de literatură George Topârceanu, prin excelență practică, era în același timp foarte variată. Ea mergea trecând prin toate treptele intermediare, de la idei generale, adevărat curs de critică literară, la exemplificări parodii, polemici, recenzii și corespondență personală. Sarcina de îndrumător, la care nu-l un numai decât obligațiile lui de secretar de redacție, a însemnat pentru George Topărceanu o muncă susținută și grea, de care va trebui să se țină seama atunci când se va determina rolul pe care l-a avut în dezvoltarea literaturii dintr-o anumită epocă. Dacă ar căuta cineva să descopere și să adune tot materialul răspândit neoficial de George Topărceanu, prin reviste sau dăruit în scrisori particulare, s-ar putea alcătui un adevărat manual de literatură practică de mare actualitate și astăzi pentru uzul tinerilor și chiar mai bătrânilor noștri scriitori. Iar pentru a ilustra măcar în parte excesul de conștiinciozitate și de probitate profesională de care a dat dovadă până la sfârșit, ar trebui să se fotografieze măcar o pagină sau două din fragmentele minunilor Sfântului Sisoie publicate în ultimul lui an de viață. Trei corecturi succesive cu trei feluri de creioane: negru, roșu și albastru, aplicate pe un text deja tipărit, trecut prin urmare prin sita cele mai severe autocritici. Ar fi ultima lecție din nenorocire postumă a profesorului de literatură George Topărceanu. Pe marginea poezilor lui George Topărceanu Balada Chiriașului Grăbit Trec anii, trec lunile în goană și au trecut așa 23 de ani de când Chiriașul Grăbit nu s-a mai mutat de acolo unde a poposit ultima oară. De altfel, după ce vorba lui descălecase la Iași, George Topărceanu a început să nu mai fi chiar atât de grăbit. Se făcuse moldovan, cum a spus el însuși într-o conferință. Și de obicei, moldovenii nu se prea grăbesc. Îndrăgise Moldova. Iașul, cu melancolia lui, cu zidurile lui năruite, cu amintirile lui istorice și cu bahluiul cel fără apă, care e unul din cele mai vechi râuri, ce curge așa, spunea poetul, încă de pe vremea lui Ștefan cel Mare, cu grădinile lui înflorite, cu gardurile lui dărăpânate, cu părăsirea și murdăria lui proverbială, pentru că oricâte straturi de glod s-ar depune acolo, tot nu vor putea să astupe vreodată urma pașilor lui Eminescu, urma ciubotelor de Iuf ale diaconului Creangă, urmele atâtor oameni iubiți de altă dată.